Síðara korintubréf, áttundi kapli. En svo vil ég, bræður mínur og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sínt söpnuðunum í Makedoníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleðið þeirra leyti ljós hver örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það, hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín, Af eigin kvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig um að meg taka þátt í samskotunum til hinn að Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skildi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið framúr úr í öllu í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara framúr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég ganga úr skugga um hvort kærleiki ykkar sé innlægur samanbori við ósérplægni annara. Þið þekkið náð drottinsvors Jesú Kristts. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðgöðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel að vera ykkur til gags að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákvóðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. og viðað og sínið viljan í verki og gefi það sem efnin leifa. Því að ef viljin er góður þá er hver metin eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sí að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur er það til þess að jöfnöður verði. Nú sem stendur bætir gnæð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnæð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnöður eins og skrifaði er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þöggs í guði sem vakti í hjarta títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðins við áskorunminni heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin kvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orðfer af í öllum söpnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðar erindisins. Og ekki það eitt heldur hefur söpnuðurinn kjörið hann til að verða samferðar maður minn með göf þessa sem ég hef látið sapna drottni til dýrðar og til að sína fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu göf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leithaðist við að ástunda það sem gott er, ekki aðins í augum drottins, heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oft sinni svo í mörgu hef reynt kost en nú miklu fremur en eðla vegna hans mikla trösts til ykkar. Títus er félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinn eru bræður okkar og sendi bóðar safnaðanna og eru kristi til vexendar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söpnuðunum það ljóst.